Та я, я ніколи до такого не додумався б. Він вимовився з такою наївною безпосередністю, що короб, який сидів навпроти Маринича, вцілив голову і закрив долонею рота. Анатолій сам ледве стримав посмішку, котра в цих обставинах була б дуже недоречною. Скоса глянув на гапана. Обличчя директора посіріло, розпливлося, обабилося. Мефістофель з люльки крізь пелену тітюнового диму з цікавістю спостерігав за присутнім. Коротше кажучи, ви, перервав занадто довгу паузу Маринич. тоді ж уночі подзвонив на станцію швидкої допомоги і викликали машину на квартиру гапана. Так... А звідки ви довідались його домашню адресу? Жанна дала. Так я ж хотіла просто пожартувати. секретарка підвела голову. А далі, вдруге, чому викликали, не дивлячись на неї, запитав Маринич. І вдруге, і втретє, через те саме. Жанна розповідала, що товариш жапан продовжує. Безпідставно чіплятись до неї. Просто знущається. «А в чому це виявлялося?» – говорила, – запитав Короб. «Ну, що саме того разу було, я не пригадую. А все таки, конкретно, як саме знущаються?» – допитувався Маринич. «Ну, примушує по десять разів передруковувати одне й теж через якісь незначні помилки. Або починає виговорювати...» Чому когось пропустила до кабінету, коли він був зайнятий, чи навпаки когось затримала в приймальні, або чому не своєчасно підготувала якийсь документ і таке інше. Вимоги начебто і законні, не підкопається, але життя отруюють. Жанна Іванівна, а тепер ви скажіть нам, чи справді щось подібне мало місце? Чи справді Григорій Антонович... Знущався над вами, погано ставився до вас. Секретарка підвелася, шумом відсунула стілець, гордо закинула голову, з неприхованою ненавистю, обвела поглядом усіх присутніх і, ледве стримуючи історичний крик, проказала, кивнувши в бік габана. Нехай Григорій Антонович сам коли бажає рословість. І демонстративно вийшла. У кабінеті запала. Гнітюча тиша. Минуло кілька довгих хвилин. Поки Маринич міркував, як розвіяти це загальне збентеження, заговорив гапан. «Нічого такого, повірте, нічого подібного ніколи не було. Не сподівався навіть, ніколи не міг подумати». «Так, товаришу Прик», – підтвердив Анатолій. Я кілька днів працював тут в інституті, розмовляв з багатьма людьми. Ні я і ніхто з працівників інституту ніколи не помічали, що Бригорій Антонович знущався з вашої дружини. А от чому Жанна Іванівна підмовляла вас робити подібні речі? Спробуйте з'ясувати в неї самої. Питання про притягнення вас до відповідальності за злісне хуліганство – ми вирішимо згодом. Вас про це буде повідомлено. А поки що, можете йти. Євген Прик підвівся і, згорбившись, мовчки поплентався до дверей. Уже з порога, не повертаючи голови, сказав глухо до побачення. Усі, не змовляючись, відповіли на це мовчазними кивками. Знову в кімнаті запала піша. Мариноч обернувся до гапана. «Я Григорі Антоновичу вже здогадуюся, що сталося. Але це, звичайно, не звільняє вас від обов'язку роз'яснити нам цю справу». Гапан, не підводячи очей, знову напхав голову Мефістофеля тютюну, глибоко затягнувся і випустив хмару диму. Закашлявся. Тихо заговорив, намагаючись угамувати хвилювання. «Розумію, що ви могли вже, принаймні,